مال الرحیم یو واسینی اذا حجمت همومی و یونی سنی اذا انا فید دیماری کتاب ندی زبردش شیح دعا کی برطرحی پا اللہم پی مار غشالکا پا متنبی کی متنبی کی برطرحی چی خملگر چی دن اغب دنیا کی اږي کتاب دي او خځه په زاینو کې الکا شرزادا د اوسه ول نه کېدې څه دنه وای هه اها تاسو دغه ازنه چې پته وته نه ګنده و واخيرو <تصفح> مکان سے دنیا سرجو صابين و خیررو جلی سین فیل مکانې کېته فزې کې تابو چې تهځای <تصفح> کشته و خیررو مکانین پ دوه سر جو س غ ځای په دنیا کې زند د ست دی که نه و خیررو او غراملگر په زمانه کې کتاب دی یقین پخنده اوکا چھ غل وناستی کلب دی جڑی کلب دی خانده او بخانده او بخانده او بخانده او بخانده او بخانده چھو باز مرحجی بس دا بروح او کتاب کداشتی او جو او میں خانده او میں خانده یو آسینی اذا حجمتهمومی دا کتاب چې دے دے ما سر غم خریح کلچی راجمشی په ما باندې زمو همونه حجمت زمو غمون چې په ما باندې چې دینه اغا راپنشي او راجمشی و یونسنی او دا ما سر انس کوي ما انس کوي او ماسمی الانسانو الا لونسی او مال قلب الا انه نو ویونی سنی دے ما چی دے نو اصل کی استیناس چی دے کانا دا پا بل بانی ڈاگر کی دل کانا لکتا اس طب انشاءاللہ تعالی دا برایشی سفدر سے یو زیکی سمای موتا رسالے کری کری دی او خطا شوئے دے غلط تے سوچے پا خطا دے اس مرد اللہ دے اتمافی ہوگی کار خلقو لگتا لے نو دمسلم شهبدا حدیث راول دي چې اقیم وحول قبري قدر ما ينحر الجذور فاستنث ويسهل الجواب عليا عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه او وی و تاسو زم ما چې کنه حق کې निजामه د قبر خواکي لك سات اسار شي نو زوا تاسو ر استیناس حاصل کوي وانی سه او جواب به ما باندې آسان شي او لکه نو جواب صحیح ورک دغه په دغه ده لیکي وي قال الشارح پی دلیلن علی ان المیت یصنع ای په دغه دلیل دی مری اوری شارح حنا مراد نو نووی مراد څه مرادی نو ما چې فتح الملهم وارد شبیر احمد اسمانی سی نو غدی دی او د شپول مسلک دی من له نویسی نو پاتول الملهم جو نو دی پری دینو لږې په پاتې ده چې کات کوم خبره کړی چې یو غراب به په پاتې ردونه کی شي کوم زهره کیږي درا درا فذا راغز ذي عبارت لارنس قال الشارح في دليل على على ان المتاس مولى دي قلت سو کوئی قلتو لا ادري من اين فهم سماع الموتى لا ادري من اين فهم نبي انا درست عبارت چند دد پر دراز دا هي د پاسته ان سنه مګر دي وي وي وي والاستناس يحصل بمجرد التصور چې برګه سان جديد نغا لکه لکه سره په کمره کې د نن نه ناشتي وی الګبار کا موجود دی یا دار بار اولار بار دار اولار نو یاره یې نی الګبار کا سات څوګیدار و بل اړ دی بار څوګیدار چې نه ولار دی نو نه خبري اوري الندر نه ناشتي نه خبري اوري نه چې دنه आवाज اوري کو استینا ساته دي کې په سر کې د څور دی معصوم ځان سره ورګي معصوم غلی غره وانی غلی دې رواني سره ډاډي وته ولدی ویاره سره راغستې دی د شپې چیرته معصومي نومه سره ډاډي خبره نه ما بیا یو تقریر راسته او الحل المفهوم ان شاء الله دا راوړم له راوړم یاره صالحین کې به دا راوړم ان شاء الله تعالی درس کې به ما خیال چې راوړم سمه ووتا بس کې راوړم چې الحل المفهوم لسحیح مافي مسلم دا د رشید احمدي ګنگوی رحمته الله علیه تقریر دی یحییٰ کاندلوی سیف چدنه اغا لیکلې دی او د زکریا رحمته الله علیه د لگرانې لاندی محمد عاقل سیف چدی چا چې په بو د او شرح اگر پینات تعلیق خیجا ولی دی پاس په حاشی خیجا ولی دا حدیث رو دی اقیمو حول قبری نو بیا دا عبارت وی اقیمو حول قبری نوی قارئین للقرآن سیتنورو ببرکت القرآن قبری فا استعنی سا ویس حلال جواب علی و ليس المرادو انی اراکم و اسمعو کلاما و ليس المرادو انی اراکم و اسمعو کلام وګورې دا ماننه چې تاسو تزوینه مزست تاسو سره دې څه خبري اورمه یاره بس دا واخنه مېدنه یذلو تور شمه دا شی ټیک نه دی د چالو ورکی په دیواره ته یو ځای د شرم مقاصد عبارت ته له دې څخه بالکل صحیح مطلب وې لید او دې هغه مطلب غلط وې ابي نیلی سي بده نه ما ملګرته وي ما ما او توجوک لچې دا شلمینټه مې غزا یو کته مجز دا نه چې بي بي نه شمه شلمینټه مې وکته ما اوسم دا داوت اته که ده نیلوی سه مطلب غلطو ده زده نو علمانو توی پیش کو روان ده بیگو نو ده ای گتلی چې چی دنها بیرلی داوی سر داو داوی سر داو نو خیر دا لپز راگلی نو لالا مکنه یو آسینی اذا حجمت همومی و یونی سنی اذا آنا فید دیماری کل چیزو اخکارکی گا کما اضا عن فید دماری چکل از اخکارکی گا strip یا منو او زاناباب برگی او دیلو سا را چه دی workout بس قالت اونس پیدا قید و منو را پیدا قید و دوست دادا قیمی چکل اخکارکی گا 03 مقید فید را مشتگی؟ چنی吗 چه اخکارکی گا کوuw او ځان بروگی م ځان زان لچی منو دیر سر برای سی دا avaientی نا پدید شدن خلیلی فالحواجس ور رضايا لازمہ دوست په وسوسوږي ور رضايا جب درزيات په مصیبتونو کې انیسی مونیسی حامه زماري انیسی مونیسی دا داسته ورته دي دا زم ما ملګری مرزرا مينہ کونکو اللهم انس وحشتي اودا دی ویل کنه ویلګا اېدا په دا الله و انس وحشتي الله وحشت می ختم کا اوسیې انسي موسي حامې زما خام زما زمارو ال سره دا کللو ما زموقعه که زو وحيیا ته هو حماته ودفو دا هغې ته وي چې تاانې حفاظت لازمی زممي د داغ نه چاپېره کېید لو دغه حمایت او دغ نه دفع نو مطلب داره چې حامی الزمار حمای حمین دے بچکون کے دے اغسل را چې دا اغی حفاظت په ما بان لازم دے او دے گو دوستانو دستر گو حفاظت په ما لازم دے گا لازم ندے نو کتاب چو گو نو راگی دستر گو دا غلط نظر غلط دیر سوی دی نووووو بس آستر گی مالا کتا گو راو سوچونه د چېته وکو لچونهمه کوئ زلو دته وو دا کا په کووت یاره خو خالیلي فیلهوااجواررو را ځ یا اننیسی موسي حامې ماري دی بچ کوون کې دی داغ سو چې حفاظت په مابانې لازم دی او هغې نهدف او په مبا لازم د نه کتاب د کتاب بچ کوون کې دغې دی یعنی دا کتاب سبب دی د بچ توری پی ایتالو دی تریپی تالو دی وولی و امری تریپی دا زمان نوے مال دی تالو دی دا زما زور مال دی مال سننوے سے زوری گا نا حالکہ دا پخوانے را زرپ ہوتے دا پر زرنے ویرالے نو زمان نوے زور مال کتاب دی تریپی تالی دی وولی و امری تعلو دو نو دا مانا ده طریف المقتصب من المال ویقابلو التعالد جمور پلانواتا پاتی والد نا پاتی تعلد و دا زمان والد نا پاتی جور تعلد و تا ہوئی وولی و امری او دے اختیارمند ماملات و زمان دے احب و زخائری او محبوب د پا زخیرو زمان کی وکا دا زمان دے او دا زمان بیتامی مال دے بیتامی مال بیتامی یعنی زمار معلو لا یور جا او دوو داغمال ته و چې دغ او چېدن دغې ت نه یو ډیک سوری ته میلا شي کله سړي تموي که نه دی ته بته مماللو و چې بس تا تم نه غرب رب د ته شره میلا شي لکه دا د بشی دی که نه چې تم نه و که دی تمدم خللووق د دا را نو بادشاہ دی مبارک شک غدائی او کدی تمد مخلوق د زرا اوکړنو غدائی دی مبارک شک بادشاہ یا غدای چې د مخلوق نه تمګ یو دافی عسکرا الاحزان عني ويهداونی ارا اناف سحاری ته دې نپېګي نه پ نه دا دا اللهوننددي گانو غمونونه نه دي دا غمونونه دا مشابه کرددي د سلو سره نه چې غمونونه سری باې چې سوری را شي پوچ پ را شي نو ملګری په کاردي که نه دي په کار په کار دي که نه نو دی وایي چې د غمونو په ما باندې را دا غمونه دا داسې دی لکه دا پوچ دا چې په ما را شي یو زه چې کتاب راواالمه غمون نو غمونې ټولسپکشيوللي والکه په مثهسلامته شوي دي او په پلانکشي پلانک شي لې شوي دي ا کاد غمون سپ شي نو خکار څ ورته سړی لکارې زاران سره سااعتي چې لکارې پ د پکې زما په یو کتاب باې ټول لهکار د غمون وه لکارې د پېږي داغ زبر دغ زما خکار دی که نه یو دا ی سکارل احظنینی د ف کوي زما دا, دا کې تاب لکار د غمونو لره زمانه د اونې سوارې او دی ما اوده کوي کله چې زه په ب خوابه کوېیم چې خوب ده ل نو کتاب راوالا ل کې تاب نو داسې د لکه چې ماشوم ته وایي ل للیلو ل الله خراب کرد دی سره دی په کار لکه الله هوشه الله هو ل ل للو ل ل للو د مشون دی شو و که او نو ویہدہ انی ادکی مالران اذا آنا فی السحاری کلچ زب شگیرکی ما بے خوابی کی اما سحر اللیالی تروم العیل ستمتنا ملیلا ومن طلب الولا سحر اللیالی اکلی ویہدہ انی اذا آنا فی به سکري ضاه معشي تو خبررن ومن هو فا قېوهبي خوماري داغت سری تختې کومخ فحلله ی هلل لووا ملوومته خليلقلل ب من قط پې س ماري بي سکرري پهدي زما شکېدل دي تو خبراً کله چې شراب و شراب چیو کتاب چ نشای من شه هو هو وامن نو فااقې او په دی کېتاب سره زم د ب هوشاای نه دې هوشاای نه فااق کېږي وبي او په دې نه شهده په دې سر دکهه ووایه که نه په د می سر ده فحلله یوهلو وامو لتونم نو ولې ملامتته کوون تاسو ملامتته کوي خلليقلبي غځان لله والا فحلله یوحللو وا خالي <سؤال> القلب <سؤال> من قطف الثماري <سؤال> نو ولینه ملامت غون کو تاسونه ملامت کوي هغه خالص لو والا درا شو کوله د میونه ما پسیږي چې تا چې دنه لکا بار روزی نه دا زه میبی ټولو ورخصته لا موږ ته زه شو کوم زه میبی ما نو تاسو ما په لګیدل یې لر شيچته اغه سو ملامته کیچې دا غزل ده اج در د خالی وی درا شو کول و درا تولول و د میونه قطوف حدانیا قطوف الکتوف الدانیا سوره دی با ته تفسیر شیخ شریف درس نه دی الکتوف الدانیا قطوف الدانیا نو ما ملامت کوي لکه شیمو ملامت ما په لګیدل یې چې تزان لنه واستیو چې دنو بس کتاب دیو کتاب دیو کتاب دی پهحلله ا یوهلو وه مومتون خلليلقلل ب من ق سېماري سماری فون علم نه بج تححین تقری ل ما درې دارې چ هغهې دي چې هغهه میوي د فونو د اعلمدي بجتاد فز دی, دی کوو سره په ااجتحادده په کوشي سره هلا سماری فنون علم چا مې وې د فنون او د علم د اجتهاد په کوژته و تقریب او په منډه سره تقریب دادل د منډي او نو عاده او په تقریب سره لما يدري هي داري هغه ستا چې عارف تمالوی نو شارب نه شي ما کنت تدری ما الكتابو لا ما کنت تدری ما الكتابو لا تدری الله یحدفو انکا لا تدری ما احدسو قل ما کنتو بدعا من الرسل ما ادری ما يفعلو بھی ولا قل لو شای اللہ ما تلوتو علیکم ولا سماناو کن جب کنه ما به تاسو نه ولسټر ولا ادرا کو نبا الله پیه کړی وې په دی نو ما پیه کړو حالت یې ما نه غني کوی ان پریان ځانتا وای په دې به نشته بخاری شریف کې راځي چې تاسو خبرګی کینې ما دینوک ما دینوک ستادین من نبی یوک من نبیوک ما تقول في حق هذا الرجل او من نبیوک ما دينوک ما ربوک بچی منافقیناوی ها ها ها لا ادری او ها, ها ها لا ادری نه کویدم تو ملائک بوله لا دریت و لا تلیتہ لا دریت و لا تلیتہ نخفلکوی دینری تقلید کو لا دریت و لا تلیتہ دریت و لا تلیتہ والقمر اذا والقمر اذا نو لا دريت ولا تبعت العلماء تقليدا نخفلهو دي نه د علماء او تقليد کو و اتباع او تقليد کې فرق څه پتاوه کې معنا ورشاو ور ولاته وای لا لا دريت ولا تليت ولا تبعت العلماء تقليدا تا د علماء او تقليد نه کوو په ټول نړیني لا دريت ولا تليت اندلته په ما ته ایت 10 12 کیسو وې عذاب قبر ما حق دی څنګه دې ما څنګه دی الله غوښته او که چې څنګه دې دماغو کې سمندره راځي ګورې څه بوګوري کنج دې څنګه ته پوسکي و یزيد 12 کیسو ما قبر کې و الله ته پوسکي نه غري محشر کې وګي دنیا کې کې و نه ما لا تقفو مالا څخه لګبیر واستق دې څنګه دې تبوت راځي بلله چې دستانه ته پوسکرې نو ما ته وې د سنت لپس پجما سره دعا باندې کې ور الله ته پوسکي د جنازې لپس پجما سره دعا باندې ور الله ته پوسکي زکه شون دي دا په ماده زمير ما او کوي با ما دین او ستادین سره مادي ته په قبر کې دا ته پوسکي چې ما دین او ستادین سره پمخه رواشه نباتي ته پوسوکه واشه بنته پوسوکه راځي خلک دینوي خلک وڅوي دینوي دین وته خلک وې په دې کار باندې باندې الله بخښنه دې غوښوي دا پروا نه او بش او بش <تصفح> <خش> <كو> کوتکه توجوکه زبرته ته خبره ده دی وي چې تاسو ما ملامتته کوي و په دا لیک لدي لمتون نهنی في لومتون نهنی قتون نهنی لمتون نهنی اوی ما ملامتته کوی نو تاسو هغه خالي پارې له والا زراچ کول او دراټول اور د میونه هغه ورینه ملامت کوي چې هغه د فنون د علم میوې دي چې په کوشش سره سره حاصل کی اې دای له کومه چې په کوشش سره سږي یا سړې منډو وي هغه چا طرف ته چې یو سړې پاغي باندې عارف پاغي باندې پوي هغه تمندوي ما پدې ځای باندې پیګه نو هغه ورینه ملامت کوي چې تاسو ما کوي سماری پونو نیلمن بیج تیها ته تقریب لمایدري دار لکه په منډې وهو سره هغه ته طرف تا چې پرریبانې پوهږي او پودون کېعاریې پوږي هغه ته او دی نو ووي نو د ملامت کو یا چې کتاب نهګوري او میوی د علم نثر کې خبل کوشي سره نهاصله یا خو ااجادو کې یا تقلب دبروکي چې په دی سره میوي دلم نه حاصلئ نو د ملامت کوې ما سرله ملامت نازیو لگی دو کون دو لگی دو وی ایکن نازیو لگی دو او سو لگی دو ای خمولی اطیب الحالات اندی و اعزازی لدیہم فیہ عاری اعزازی لی دیکھا نا او اعزازی لی دیکھا نا خمول باب فضل ضعفت المسلمین والخاملین یاد ترے دیکھنے دیار یاد دیکھنے دیار دیو ساری ہنگی خمولی ات یبل حالاتی انديګم ناممي دا په بهترین حالاتو کې د زمما پهنسبانې چې دګم نامې د چاه چاته مې کوره اوستاګدرنی معلوم دا زما په نسبانې اتیبل حالاته برور به کاتهګوره او هو چې تا سووک نه پېژې ګاړي کې بهڅ نه در کوي او خیرات کې به کانډالی نه در کوي او و به درلم صحیح نه او دا صې دا به صینې دا به تا خوستا م کو دا خوی زت خ او ته چې زت بندې دی خلکو ت وړخې وهاض ل د هپې یاري زما ع زت د خلکو په ل دا, دا ما ته دی کې زما شرم دی ځکه چې دی به ما زه ک راي نو کار ته به نو شرمې ګمبه نو خدا ده چې کارونونه خ ډیر ش دا لوکم په خالی والي کې اتیبل حاله هم لی اتیض الحالات عن دی و اعزازی لدهیم فی هیاری بن محمد المحلبی وي ومن ذا اللذی ترضا سجایاه کلها کفل مرعن بلن ان تعدا معایبو ایل څوک دی هغه چې تبر راضی دي دغه تبر راضی دغه پټولو عادتونو دا کې دي چې د ار چاریت تا ټولو عادتونو خوږي خامخا صح عادت په باندې خلنه لګي وللهذا قفل <سؤال> مر انبلن کافی دی دی یو سړی پس کی په کارवाडी کې اے پس کې لګا په مشروادي کې او په بهتر واري کې العالم النبيل چې تاسو وایي لهعاالمون نبي او ش وکیله نو عالمون نبي دا نو کف مه ا نو بلند کافيته د یو سری په اوچتاللي کې چېشی انت عاد به دا چې دغه عبونه ش مه کېږي چې پنپانو کې دا نقصان دا نقصان دا نقصان دا نقصان دا نقصسان دا نقصان وای پتهولې چې کامل دي وا دا ات کا مضممتتی من نه کېس پهشهدهته لبي چې د لګي چهیا لري او اذا اتتک مذمتي منا نقصن کلجتات زما بدیبی او ناقص ناراشی په هی شهادت لي بي اني كاملو دا د دې گواہی ده چې کامل يم کنه کا ځکه خوده را پښېټي دا دي یا دي وای وبحري لا تقدره الدلاو په حسن په شعر دي چا شعر دي لسانی صارمون لاعب فيه جما وکټ کوونکی د عیب پکې نشته ده و بحری لا تقدره الدل او زما دریا چې دا دا بوکو ول ونه خړیږي او دا د بوکو د خریدور دریاو نه دی وایا مطلب مانی پېشه کې وې رسول الله ل یو ش ورمه کو وکه چېته رالیکر ګی په رووا انشاءلله تااله خو داسې کې چې ته رالی که نه ماشالله وکم من نهن کواً صحيحن وقامد واپ هوې ن پهېستې وکمې نه بن کواً صحيحن ډیر کاره ته یو سرړی بهبوي په صحیح خبرهبانې اشعات خبری دی دو فقہو خبری دی و آفتو من الفهم السقیمی یا بدعتی دی او یا فلسی دی نو نفیگی نظر فاپا ہم کې نقصان دی نظر کا پاغیبان عیب لگی و من عائب قولا صحیحا و آفتو من الفهم السقیمی او لگی تو کونے لگی تو الفقیح اذا كنت اعلم علما يقينا بان جميع حياتي كصاع فلم لا اكون ظننا بها واجالها في صلاح والطاعه ورلبي ورلبي <تصفح> اذا كنت اعلم كلا جست يوم بعلم يقيني سره چه زما ټول جون دادا سي له کې یو ګنټه دغه څه لکه یو ساعت یو ګنټه نو فلم لا اكو نو دونینن بها زپ د خپل جون بخیل ولر نه دا د بخیل کیګم په د خپل جون باندې بخیل والله هو عل الغیب بيدونین نبی اسلام په غیب مبارک پیه زپ دی باندې بخیل ولر نه واجعلها ولدا نظر زم پی صلاح او طاعت پس صلاح د خپل بدن کې او په طاعت د الله تعالی کی پکاویږي ځکه په دې خپل ژوند باندې بخیر شم زکه چې زما ټول ژوند په شان دی او ګڼټې په دې ګڼټه کې الله تعالی د خپل بدن اصلاح کول اذا كنتو اعلم علما يقين بأن جميع حياتي كساعة فلم لا اكونو ظنين بها واجعلوها في صلاح وطا <تصفح> ولي بعضی لا تكن سکرن مکیه خوک فتأکل لك الناس چه دی اخری ولا حنزلن ترخی تو زاکو چه اسا کرشه فترمن اغردو رشه اختانه سوې ويمډیر حقېګه چې خلق دي تیر کی او ويمډیر تر حقېګه چې خلق دي توکاری خلق دي سکه توکاری توکاری به دي په ټول د نړۍ ادمونو آتی بوليري توکاری لا تا کو څو کارل کو لگنن ولا حنزل توزا کو فتورما مو ستاسو دفتر ولا کېده الحمدلله ښه